Leul de ghizat. Leul s-a îmbrăcat odată într-o piele de măgar, să colindă țara toată, din hotar până în hotar, ca să vadă cum se poartă lupii, mari dregători, cu noroadelei blajine de supuși rumegători. Deci, trecând el într-o seară la o margine de crânc, ca un biet măgar nătâng, niște lupi. Cum îl văzură, se repede la el pe loc și într-o clipă îl înșfacă, grămădindu-l la mijloc. Stați, mișeilor, ajunge!" Că vă rup în cuși, strigă leul, apărându-și pielea cea adevărată. Astfel vă purtați voi oare cu iubiții mei supuși?" Lupii, cunoscându-i glasul, îndărât sau tras pe dată. Și de frică se făcură mici ca niște cățeluși. O, Maria, ta iertare, zise cel mai diplomat, se așa de tare cu un măgar adevărat. Sfârșit. Lectura de Lianarte.